Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 1. Pavel cel pus în lanțuri pentru Iisus Hristos și fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună lucrător cu noi, și surorii Apfia și lui Arhip, cel împreună oștean cu noi și bisericii din casa ta, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, Mulțumesc, purura Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele, auzind despre dragostea ta și despre credința pe care o ai către Domnul Isus și către toți Sfinții, ca părtășia ta la credință să se facă lucrătoare în deplină cunoștință a oricărei fapte bune pe care o faceți pentru Hristos Isus, căci am avut multă bucurie și mângâiere din dragostea ta, întrucât inimile Sfinților s-au odihnit prin tine, frate, de aceea, deși având întru Hristos tot dreptul să-ți poruncesc ce se cuvine, pentru dragoste îți fac mai degrabă o rugăminte, așa cum sunt eu, Pavel, ca un bătrân, iar acum și pus în lanțuri pentru Iisus Hristos, te rog pe tine pentru fiul meu pe care l-am cunoscut fiind în lanțuri Onisim, cel ce altădată nu ți era de folos, dar acum și ție și mie de folos, pe acesta ți l-am trimis pe el însuși, adică inima mea primește-l. Eu vreau să-l țin la mine ca în locul tău să-mi mie care sunt în lanțuri pentru evanghilie, dar n-am voie să fac nimic fără de încuvințarea ta ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă și de bună voie, căci toate pentru aceea a fost despărțit de tine va timp ca veșnic să fie al tău dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine și după trup și în Domnul. Deci, dacă mă socotești părtaș cu tine, primește-l pe el ca pe mine, iar de te-a păgubit cu ceva sau îți este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, pavel am scris cu mâna mea, eu îți voi plăti ca să nu spun că și tu îmi ești dator cu tine însuți. Da, frate, eu te rog, făm binele acesta în Domnul, liniștește inima mea în Hristos, bine încredințat de ascultarea ta. ți a scris ție, știind că vei face chiar mai mult decât cele ce spun. Și odată cu aceasta, pregătește-mi loc de găzduit, fiindcă nădăjduiesc că prin rugăciunile voastre voi fi dăruit vouă. Te îmbrățișează ei, pafras, cel închis împreună cu mine pentru Hristos Iisus, marcuri, Marcu, Aristar, Dimas, Luca, cei împreună lucrători cu mine, Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.